Bueno, jarraitzen duzu ez, entzirik irratiko erretegi antzuten eta telefonaren bestaldean eguzkiko kide den iratze daukagu. Bera imezu ba jasodugu ba, eguzkik ba, rio gehi ogei, ez dakit noan rio masbinte, bilkuraren aurrean mobilzatzeko deialdi egin duelako, ba, egun hauetarako ba, iriburuetan. Berako beto esplikatuko dugu ba, zer den rio gehi ogei, ez dakituz ondo euskera zorla ezaten den, eta baita ere ba, mobilzatzeko ba, zergatia. Kaso? Kaixo erratzaile Eta hori. Banoa ba, apurt bate guke eitten dugu mobilizazioerako deialdia ze egunotanmo gaur bertan hasia 20 20 20 eh ba goibilkura hori. Eh aurten e, gerratzen denala da, herriode janairon ere e, orain dela hogei urte burutu zen lugarren goibilkuraren 20garren e, urte urrena dela eta hori ba nolabaitoz patzatzeko ba bildu dira berriro ere erriode eh, janeiro, ba, mundu osoko, eh, benar, errialde baino gehiagoren agendariak, ezta? Eh, Azkenan bilkura hau eh, antolatzen duten hasi batuek eta m, beraien eh, elburua, edo, itzango litzateke garapen iraunkorraren inguruko biltzar bat edo sortzea. Mm -hmm. Kontua da, guke benetan, zalatzen eh, duguna, eh, dena, ba, Milla de 80 la 80 bian egintzen lehenengoko bilkura horretan bain bat akordioetara bain bat hitzarmen e, onartu zituztela horren artean ba hiru horrela garrantzitsuena dienaguretsako pues naiztasun biologikoaren ingurua e, bestea pos, aldaketa klimatikoaren inguruan eta azkenengoa izan zen basamorturatzaren inguruko hitzarmenak e, Eta, ba, hoi urte pasa dira, poslen dengoko bilkura horretatik, eta benetan akordioa iedara llegatu ziren herri ez dute helburu horiek lortzeko, ba, pausurik eman. Ordan, uguk azkenan egiten dugun zalaketa hori xeda, e, motanetako bilkura handietan egiten nana da, horrela, ba, mota horretako hitzarmenak hartu, azkenean, baino e, bainoetirenak eta gero benetan ez dutela ba, inolako aldaketarik egiten. Gainera, Gañerazalaatu izan da egun hauetan, ba oraindik ez ez hobetu baizik eta hogei urte baino okerrago ere zote gauden ez da? Bai, azkenean eh e, gaborenggoera ba orain dela urtoka urtekoa baino okerragoa da, okerragoa da zeintzu guztietan. Bai, mai ekonomikoan, bai e, ingurua gidirari dagokionez eta baita gizartearen egoerari dagokienez. Orduan aurrera egin beharrean eh e, konponbidea bilatu beharrean ari gara Bagauzak gero eta aukerrago egiten. Mm Hor -hmm. zuen komunikatuan haipatzen duzu, ez? Agintari eskatzen diogu, baino bainoaz diren motonetako bilkurak egiten ustea, eta benetan, bain gurumenat apetxonak errespetatuko dituen, eredu baten aldeko baneurria kartzea, ez? Egun hauetan ere bildutu ikusi ditugu ba, geoikoak, horrein hau bilduko dira, bueno, askenean bildu eta bildu bai egiten dira, baino gero konponketa gutxi? Bai, hori txeda, askenean... E... E, ba, bildu bai bildu egiten dira e, azkenean azkenen izaten da ba, ba garapen iraunkorra e, e, gizarte gizarte pues gizartearen egoera hobetzea baina hiezk azkenen izaten dira nola baiteko labaiteko aitzakiak haiek biltzeko batez ere eh errialde garrantzuenako bueno ez garrantzune baizik eta boteritzuenak euren artean E, biltzeko eta o, Montanetako hitzarmena hartzeko askenean e, e, jendeari begira edo batez ere komunikabidei begira oso ondo geratzen da Montanetako hitzarmenetara llegatzea, baino benetan partegean jartzeno zu alde baino dirazte zertarako balio. Uh -huh. Eta, bueno, beres daitzen diosoe jendeari mobilizatzera, ez daki ke ja mobilizazio batzu ja ondrotuta dauden. Bai, e ondrotu daude e, gaurko egunean e, Bilbon e, aentolatuta dago gixakate bat eh Okrezaldemanago herdietan eh, eh, eh Iberdolako ondorrearen aurrean eta gero eh honen arira ere eh, Gipuzkoa mailan eh ere ba G20eko eh, Mexikoko gailurrekin ere antolatu izan nira ekintza eh, eh, eh, batzuk ekimen batzuk eh hizi eh, zirenak eh, igande honetan mm -hmm. eta aurangoko dutela Ba, kainaren hogeita 22 arte. Horren barruan daude hainbat hainbat itsaldi, hainbat erakustaldi eta programa naiko nahiko, nahiko da. Mm -hmm. Orduan eh guke azken finean e, itendiogun deialdia herritarrei ez e, parte hartzeko ekimen hauetan eta ez bakarrik ba protesta moduan osalaketa moduan baizik eta ezagutzeko e, ba errealitatea batez ere e, gipuzko nodonostian egingo diren e, e, e, ekimen hauetan ba gai naiko ikutuko direlako eta ta interesgarria mm -hmm. Ba, uz. Mhm. Bai, hasiera jaste oso alla aurreko egandetik eta aste guztia goi Donostia bertan. Ba, bueno, ez da ke zure gallagon es gaineratu iratze. Ez, eh bueno, askenean hori e, elenkomendatu da na, margenan ba, gendaría animatzea gauza hautan parte hartzen eta bueno, ba realitatea pur bat e, beste ikuspegiatetatik ba jasotzen da. Mhm. Ba, eh, mm -hmm. baskarik asko aurreko egandetik. Benga, horren arte mi naror venga yo